Alhamdulillah, salatu wa salamu ala Rasulillah wala alihi wa sahbihi wamen wala Allah në falenderojmë dhe vetëm pritindim dhe fali e kërkojmë nërsa ne takojmë i sonë të në takimin në radhës pas një shkëputje shpesëri të shkurëtër e që të likëthejmë i përsëri inshallah në vazhën e legjeratëve tonat përjafshme me orarin që tashme kini të njurë në këtë në këtë ko ne përgjatë ve zgjurat oven të kaluara kemi marrë një cikël ligjëratash që kanë të bëjnë me rrafimet e Kuranit dhe i munduar që përmes këtij trajtimi të prezantojmë dison nga këto rrafime duke i shoqëruar me disa prej dobive, porosive, udhëzimeve edukative që neva na duhen jetë në kësaj bote. Dhe padyshim të ndërruar lazer do motra rrafimet e Kuranit nuk përfundojnë, nuk përfundojnë sepaku me ka që numër legjeratër që në kemi të rejtuar, mirë po për dëshoj që nga son të melenë Allahu Gjallewala në vazhdim, dë vazhdojme një sëri tjetër. Normalisht gjithasëria tona silën rrëth një boshti që ka të bëjmë me përmirësimin tonë, ka të bëjmë me regulimin tonë, ka të bëjmë me përfitimin maksimal të asaj që Allahu Gjallewala në ka përrasi dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe të ua thëmë të drejtenë, jam hamendur shumë që ka me fillu dhe ka me janisë, mirë po edhe në këtë udhëtim për me vendosë që ka do të fillojmë, ka pasë shumë ndryshime dheri në moment në fundit, nga se jam hamendur që të fillojmë të trajtojmë nësa tema në një shumë të të luar, dhe një shumë të zjeruar dhe shumë praktike. Mirë po pastaj, jam nuk e di si, sa këtimi Allah Gjellewala jam zhvendosën nga kjo vendim në një vendim tjetër që prap t'i këthejemi Koranit. Dhe prap të vazhdojmë me Koran, por ju me rëfimet, por me diçka tjetër, por prap se prap, rrëth asaj që Allah në ka mësua. Këtë seri i ligjiratër që dhe të vazhdoj dhe son dhe t'fëllëm juve, kimi tëjtuar moti, por ka qenë tëjtim pa dyshim Shpesoj dë beshën mirë, po, njëri u gjithë mund, si njëri është i mangët. Dhe sërë të ledzën atë që e ka shkuar, sërë e ndëgjën atë që e ka thënë, shë hapsira që ka pasë në ujë me i, me i mbush. Shëndë është ta disë alëshime që është dështë më së mendodhë e kështë mërat. Andaj përdiqë sa bëhet fjallë për Koran, kam dëshirë që kjo sëri tjetë, pak më e përmirësuar dhe pak më e plësuar sa e që ka qenë më të në të kaluarën. Pjallë është për shambuj të Kur'anit dhe e njajshme si rëfimet të Kur'anit, mirë po këta shambuj me të padushim janë ata të sëllet e plësojnë atë temën e në rëfimeve. Nërmalisht, janë shumë arsye, dhe më thonë që kanë bërë që e të vazhdoj me, me, me shambujt, shumë për ty një nërsa nuk janë të rëndësishme, a kështot me i diskutu me juve zbashku, për du di sot me i thonë që me në janë të rëndësishme. E para të ndërullazër se sotë që të mundohemi të formulojmë temë caktuar, sotë që për mundohemi me i përmbrit dhe sot pika, mranda një legjrat caktuar, prapë se prapë, ato janë një përpjekje njerëzora, një përpjekje cila mund tjetë e sukceshme, mund tjetë e kunder të e këstaj, mund tjetë e qëluar mundit, e gabuar e kështë mëra. Andaj për të qenë gjithë mund në atë që është me e sigurta, mësë mirë është mësë me i ulargu fjallëve zote Gjellewale e fjallët për e kamerët a lehi së të të të tësër. Dhe pas të e kejmë më letë që atë që ka përmenë Allah Gjellewale, siguro kuptimin ton me atë që dietorët e kanë komentuar dhe kështu jemi shumë më të sigurt sa sa so më përqaktuni temën e temë caktuar e pastaj me i përzijnë temat që ne mendojmë se janë të mira me u trajtuar në kuadr të kësaj teme. Edhe pse ndonjëherë do duhet me dalet në atu, mirëpo s'apo kësaj radhe ashtu. E dyta që do me përmend e cë është rëndësishme me këtë seri të re ka të bëjë me muajin Ramazan. Ramazani është afër, dhe më thonë nuk kanë betë, nuk në afër 4 mujdet janë, të ashtimin në fund të muaj të Rebiul Akhir, e pastaj vje Gjumat e Ula, Gjumat e Thania, 2 muaj, pastaj vjen Rejab, Shaaban, edhe vjen muaj Ramazan. Do të i kemi 2 muaj që të hi muaj të mdhej, Rejab edhe Shaaban, shumë afër, ndërsa të filloj më gare në e adhurimit dhe dhe, dhe vëshmëris, kanë betë 4 muaj dhe kemi thënë disare se pregatitja ma e mirë që e bëjmë për muaj në Ramazan është dhe të të pregatitja ju më për mes Koranit qoftë aja që ka të bëjmë ledzimin qoftë aja që ka të bëjmë me kuptimet apo qoftë aja që ka të bëjmë me atë që në ndihmën në meditimin e fjallëve të Allahu Gjelle O'ala të asaj që Zotë Gjelle O'ala ka prajnë në Koran prandaj edhe kja është një dhe të të inkurajim shtes pëse me vaz me temët e Koranit pikrisht si një pregaditja për muajnë Ramazan. Pregaditja për mes temëve të Koranit. Dhe e treta, normalisht, gjithashtu është e ndërlidur edhe me temën e kaluar, pasi kemi të jetuar rëfimet, plëtsimi me shembuj, e jap një sëri kup tim plote, dhe të plëtsuar në njër, dhe mëdhën, besaj të mjaftushme, shumë ato qëllime që edhe i kemë përmend kër kemi tretuar rëfimet e Koranit. Andaj të ndërlozër si kur që ua përmenda shambut e Koranit dhe tjetë seria jonë që ne dhe të shoshrojme të insha Allah po shpresaj dhere në muajnë Ramazan duke tretuar dhe të tër atë që zullë gjellohet ka përmend në, në Koran. Dhe një gjithë tjetër të përmendim para se të fillojme përëtimin e pikeve që kam pasë rimej të të të sonë të zbashkë me juve ka të bëjmë me atë përësin dhe atë përkujtimin që gati shpesh kërë e kemi përmej në fëdhëm të legjeratave aja ka të bëjmë përgjëtsin ton përbal përbal aso që po ndëgjoj pa dushëm se përgjëtsia me e madhe në këtë proces të legjerimit i takon ati që legjeran dhe flet mirë po nuk është shumë larë në këtë përësia dhe ajë që në dëgjan përëndaj njeriu para se të flet është i lirë nga përgjësia se s'ka thonë kur gjë më menin kur flet bëhet pëngi fjoles e ti fjodimish para Allah Vuala, e pasta e edhe para njerëzve por edhe ajë që në dëgjën fjolen në ngarkuat me një përgjësia se e ke në dëgjuar Pra ndaj, pejgambert Allah Gjellewala kanë qenë garkuar me përgjëtsinë këntimit dhe përgjëtsinë misionit, por edhe ata që e kanë dëgjuar e ndajnë përgjëtsinë me këtë pejgamber me dalimin në nivel dhe përgjëtsinë. Andaj, ata të që e kanë dëgjuar me sarën e pejgamberve nuk kanë arsye që dalin për azojt dhe të tonë se neve nuk në kara dhe zgjënë. Edhepse, këtë njerës kanë me tentu me bojë. Sigurisë e denia ditën e një urtë që populli i Nuhit alayhiselam do të përpiqet që fojin e devijimit të tyre të jabort Nuhit alayhiselam. Dase do të thonë Allahu xhatlavala, never nuk na ka as kush përmendur një pejgamber me një kozgjatje më të madhe në historinë e kumtimit 950 vjet, kumtim dhe msim të vazhdueshëm. Pikësh poplët i do të të nëtonë që Tërë përgjetsin E Mesajit të zërë gjëllëvalat Tja partë kujtë Nuhit Alehissam dhajtë Largojt në këpërgjitë Dë thunë Ma gjëna min beshirin Në dhirë Nuk në karë askosh As më nga përgzu As më nga kërsnu As më nga mësu Askosh E pas taj se kërse edhinin hadith Nuhi Alehissam Pa të shme muhon këtë E Allah o thotë Aki dëshmitarë o nuhë për këtë që pëthua Allahu e din, mirë për dëshërën që kjo punë të shvëllot pak më në ryshe, e atërë Allahu Gjallahu Ala e s'ilë dëshmitarë për saktësin e asaj që e thotë nuhë, dhe për të demaskuar arsotimet e për qëtërshme të poble ti, e s'ilë pi kreshtë pejgamberin sëllë Allahu dhe umetën ti dëshmitarë sa ata kanë qenë përgjegjes, përgjende tyne. Pë Ne këtu ndajmë së bashku përgjithësite asaç që po ndëgjojmë. Dikush para që ligjëron veçat, dhe, dhe kjo është përgjithësi shumë e madhe, Zoti në ndihmoft me e krysi duhet, por edhe ju jeni në përgjithësi përbashkët me mua, për shkak se Zoti gjatë la ulë, u a ka mësonuar me ndëgjojkët porosit. Kjo nuk është larg asaj kërcën, edhe nëse kuptuat është shumë keq kuptuar, është për gëzimin e madh që Allahu na ka dhuruar që ne të kemi mundsi përmes Fjallëve të Zotë Gjellewala dhe interpretimeve të sigur të atë djetarve të kuptojnë mesajnë që Zotë Gjellewala anë adërgoj për mes Mohamedit Alehi Saratosa. Mirë po në anën tjetër, të të si kur që denin këtë dunja, Zotë e ka borregull, konform, begative dhe privilegjeve, vine dhe përgjithsit, vine dhe përgjithsit, e kanë një qmim. Andaj, ne jemi të ndërhuar që pojmësojmë këtë mësime, dhe kësu duhet me kuptu por si do të më upërkëthy këtë privilegjë me përësit e treguar në kuptimin e drejt të asaj që pëthuat dhe pasaj në zbatimin e asaj që kërkuat. Këtu e në dy përësit që binë bisu për të juve. Nuk përështonën për kësaj, por përflas tash nga këndi i dëgjuasit, jo nga këndi i ligjeruasit. Përësia juve është në dy pika kryesore. Kuptimi i drejt e asaj që thuvat dhe zbatimi e asaj që kërkuat. Sa ka mundësi gjithë do kush për juve, dhe sa e bën këtë, nuk ka nevoj të shku në raport legjeruosit, por këtë e kryt me zotën e ti. A më unë përtham kjo është presia e jua që përndë dëgjani. E para, kuptimi i drejt e asaj që përthuat, shumë është e nëndësishme, të ndërdojtët, kuptuat drejt. Andaj, gjithë do shta keqë kuptim eventuali. Gjithdo ndoshta mos pajtim që mund të ndodh mes atyre që dëgjon ligjërator, mos të shndruhet në debat për por të pavëvojshëm, por kthehu nitë tek burimi i lirërimit dhe sqarojmë. Normalisht në shkollë mundsi ta skuqim xhamin për shkak se është çete natyre komunikim me juve që të hapin pyetje për çka këto direkte, mirëpo mundësia e takimit, mundësia e sqarimit, mundësia largimit të çdo dileme është e mundshme. Prandaj ju konsuloj përgjigjës Apo, për interpretimin dhe kuptimin asaj që po e them Për shkak që t'jemi gjithmon kuadrë të asaj Përgjithsia dhe discipline që Allah u Gjellewala në, në ka mësuar A ne për diri sa njerëzit kanë gjithë mundësi që Për diri sa njerëzit kanë gjithë mundësi që Me keq kuptu fjallin e Zëtë Gjellewala që s'kjep kur fër hapsirë për këtë që kuptim për ja që ata kanë pas mundësi me gjithë arsio për këtë mendoj se gjithë njëri me fjallorët të mangët edhe me ato mangësit njërzore ka mundësi ka mundësi në të është të me shkatu për qarësi por egziston egziston pas të mundësi e sëqarimit dhe mundësi e e plëcimit të asoj që ndosht të në mendoj se kamete e pashpjeguar andë nësë Allah në gjithë le ora që t në bartin e kësaj përgjësie si duhet dhe në krye si në këtij mandjesi duhet. Qofnë as qofnë në aspektin e lirimit të flasim vetëm atë që Zoti është i kënaqur dha që është e vërtet, por edhe përball këtyre fjalëve time të përgjithshme duke e kuptuar drejt, dhe duke verifikuar kuptimin, të duke u dhe duke tentuar që këto fjalë, këto mësime të shndërrohen në një udhëfyes praktik qi ne zbukurojm dhe hiesojm me te fjalet tona dhe veprat dhe veprat tona. Shembull Kur'anor. Normalisht po e përdori një prej kuptimeve të asaj shprehje që ka në Kur'an për këtë çështje. Ne i themi shembull, edhe pse në Kur'an Allahu ka thënë methal, do reballahu methalan, methalu alladhina. Po ne i themi shembull, edhe pse methal në gjuhën arabe nuk është e ndërlith kryë këpot në fjallën shambull por ne duhet me e përty të gjuhës për me e kuptu pra ndaj duhet që si pik të fart në këtë trajtim të miren pak edhe me aspektin gjuhësor të fjallës methel nga se është fjallë e Koranit edhe pësë është në gjuhën arabe është fjallë e Koranit duhet me e kuptu drejt ne e përmenim si shambull nuk është kryë këpot shambull qëka ka ard në lakime dhe zbërthime të ndryshme. Dhe pse do të thotë dietat në përlibër i kanë kushtuar faqe, faqe të, të tëra fjalës metel, aq është e pasur, aq jep kuptime të thella, por ne nuk kemi mundsi tashmë të zbërthoj gjitha këtu gjithsesht, por mleani shumë shkurt më thon dy, dy dy tri fjal për këtë çështje. Metel në gjun arabë poshtë shembull. Mirpo është edhe ngjashmëri. Kur diçka është e ngjashme me diçka Apo, do të i thua të kja Mith le hedha, kja është nëgjajshme se kja Apo, ose Si shambull, ose si nëgjajshmëri Dhe gjithashtot Fjalla me thëll, gjyën e robe Për doret edhe për fjallët e urta Fjallët e menqura Fjallët që kanë lën Gjurëm në hisrin e njerëzimit Thënjet Të sa atë kanë shuar rënë të kënjerëzit Dhe janë të pandrishushme Ato nuk nëndrishohen po shkakse njërt janë vërtetuar se janë të qëndrueshme. Edhe këtyre u thuhet dhe u dhe u e, referohet me me kat me fial, metal. Prandaj gjithë ato kuptimi kjo fiala metal. Dhe për ta parafruar edhe më afër të ndërozën në ka gjëra që nuk i kemi pa, po. Po as nuk kemi ndëgjuar për to dhe kemi shumë fështirë me i kuptu drejtë apo kemi fështirë me ndëgju kemi fështirë me i kuptu e pastaj rruga më e let e kuptimit të këtyre gjiravasht në qovë se e përgjasojmë me diçka që na e shohim për shambull nëse unë u thëm juve se Muhamedi sallallahu alihi o sellem Ka qenë i njajshëm për shambullë me Ebu Bekrin. A ju kom dihmu me kuptu që shka qenë për i kamerësëm? Ju! Nga së ju se kështë se këni po asun, as për i kamerësëm se këni posë gjallë me po, e asë? Ebu Bekrin. Mi ponë që vëzëtimi se Ebu Bekri është sikur se imam e Bu Hanifja Rahimullah. A kënin prapë ka problemë, po? Edhëpse, Në aspektin e kuptimit na e dim se po flitet për bukurinë, për pamje të mirë, por ç'i shi bën realisht nuk e dim. E kur e sillim dikën gjaishëm i themi kaqën sipas përshkrimeve, çështos si ky, ne ti po e shë, atërmë automatizëm thellohet kuptimi dhe lehtësohet dhe lehtësohet, do thotë, e kuptimi ashtu që ç'po thuat. Prandaj ne kemi nevojë që ti kuptojm shumë më drejt ato që Allahu xhallallahu i ka përmend. Mirë, por për, për të na lecu kuptimin e asaj që Allahu ka kërkuar prej ne nga rahmeti i ti Allahu ka si shembuj. Ka sjell përgjassime, ka sjell krahasime mes dy gjërave të ngjajshme, mes asaj që vetot është e natyrës abstrakte kuptimore, duke krahasuar me atë që është e natyrës praktshme dhe konkrete. Dhe që për më asaj konkrete sa kuptojmë atë padokshmën që nuk e kemi pa. Qovën këtë dunja, apo qovën botën tjetër. Andaj, nga kjoj aspekt, delë në shesh edhe rëndësia e, rëndësia e shëmbuve. E që ndu me i përmen disa pika që flasim për rëndësia e shëmbuve. Të ndërnozër, salë e përmenin pikën e rëndësive, kë nuk dhe të të se të shvjet duhet më ushënur në studiuas të kësajteme se ka ka shumë rëndësishme. Apo, në kërkohet më mundërisht në studios ose për shembull ë më u shndruajë ju tash në në kërkuas të shembujve në Kur'an siç janë të përmendura. Arsyeja pse po i përmani rancit dhe dobit është që të inkurajohemi dhe të grumbullojm koncentrim dhe vëmendje të mjaftueshme për kuptimin e drejtë të asaj që thuat. Prandaj ne e dim rancin e një gjëje. Së është e mirë, cëllë njëri e thasë për shambullë, nuk kamë rëndësi shambullë i kuranurë është rëndësishme Mirë po, me të pytë, pësa është rëndësishme Nështë në nuk ki me ditë me e formu drejtë atë që e dinë se është që shtu Dhe kërdi kushtë ne e formulanë, sikusaj edhe të shambullë Po thua e se ne e konkretizanë me e pa po drejtë Se njëtë në tunë ku e gjejmë na dobinë e këtyre shambullë Përëndajë dobi e parë është endërit me kuptimin e shambuve. Nga se ato, ato do të të prezentoj në mënyrë vizuale me pa, ma dje dhe konkrete me prek, atë që është vetëm në mendjetona, atë që është në botën e kuptimeve, me nëzirë në botën e përjetimeve, prekjeve, dhe pa mje vizuale. Për shambu, Allahu Gjellawala Kur flet për gjennetin Ti nuk e ke po, nuk e din që shësht Po kur Allahu Gjellas E përshkruan Duke sil nga jeta e kësoj botë Si duket Pa dushim se e parafran shum Ka disa përshamull Realitete Që ne nuk mund t'i kuptun drejt Si duhet Sil Allahu shamull për ton me kuptu Si kurse përshamull realitete jetës e kësoj botë Në edhim që është e shkurë të kështë më radhë, mirë për, në është aralisht në këkuptujmë drejtjet në kësaj botët. Dhe sa so ka shemë, bujnë kuranë që allo e silë për të gu realitet në kësaj i botët. Andaj, i kuptujmë realitetet dhe i kuptujmë gjërat e panjurëra dhe i shojmë ato duke u transferu nga një botë e padukshme e fshet e panjurë për njeve abstrakte në a që është konkrete, e prakshme, e mundshme përpjetu dhe e mundshme me kuptuar drejt. Dhe kjo shumë është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Pra veç me kuptu, për të veçme e kuptuar për shemb se si e trajton Kur'ani jetën këtë botë me shembuj konkretë ti prek në jetën që ti po jeton, është padyshim arritje shumë e madhe për neve. Mos flasim edhe për të tjerat. Gjithashtu edhe për ë dobiva dhe rëndësive të kësaj teme është se kuptimet të mëdha, kuptimet të thela, Zotë i Gjernë Leval në i përmbledh në një shambull të thjesht kuptushëm. Apo, sa so ka për shambull uh, që ështëja mëdhore, pak njerën këtë dunja i kanë kuptu si duhet, sa so njerëj është mundu me istudju për s'ka pasmo si me njoftë, Dhe Allah u gjellewala asil shambull, që ta lehtëson në mënyrë të shkurtuar, me verzion të shkurtuar, me rrug të lecuar ta kuptosh atë. A dhe kërë do bia e kësa e përë. Një herë e kemi pyjtë një një pejtjetarë për një qështje, dhe tha e kini dy rrug me e kuptu këtë qështje. Një rrug thë ashtë me e lezu këtë liber, e kupton komplet këtë qështje. Tjetëra ashtë me lezu me dhjetra vëllime, për me tentu me e kuptu që në rrugë kështë e me një këti këtë shkurëtën që nuk kemi ne ko me i rakë gatë rrugëve na du në rrugë të shkurëta e të sigurëta e jo e qdo rrugë e shkurët e se sigurët anaj duhet të dykush të me precu rrugë e shkurët dhe, dhe e sigurët e rrugë e shkurët dhe e sigurët për të kuptu realitet e rëndësishme që janë shumë të thela, shumë të gjera mund të arrish për mes shamb Dhe gjithë është të e që e shpaqë rëndësimin e kësaj të ndëronëzër është se në kuadrë të këtyre shembën e kuranor, do të të inkurajohemi, motivohemi, stimulohemi, por në në tjetër edhe për mes shembën e kuranor, e kuptuj më drejtë për drejtë kërcënimin, për shembën. Në të gjithë e dimë se, sëdakaja, lëbosha është dhe për e mirë unë e mi u thonë për shembul dhe në rumë, japë në rukë zotit shpenzoni kajte dim këtë punë, po mirë është mirë po, këa e len një gjurëm të një, apo nuk është e shoshuar me inkurajim në nëse thëmë se shembul dhe i një euro që japë në rukë zotit është sikur se në e mbjell një farë nga e cila dalin shumë kalin e pastaj në ata kalin ka shumë ka shumë grun e po dhe mund dhejet e pastaj sësli ka një qenë do të dhëtë e si Allah ja shumë fërshon ati që dhënë ato dhe të ashti e kuptan e shërë që ka e mil një e të e pon një farë një farë mbilët del nga i në trungë e nga i trungë me dhjetra, me qindra me mira fryte prej kakan arta mira frite nga një farë në kjo tim kurajon kur Allah usilë këso shemë bësh se si ta shumë fyshon sadakon dhe si Allah usilë leulat të rrit dhe se si sadakaj e ju të është një farë e mbilur për ahirat ju të një farë e mbilur ti këtu e jep realisht kësar elshon, e lëshon në durën e nevojtarit sadakon të ndë logarit e se po e mbil në arën e ahiritit një pëmë të madhe që nesër pa numërt kime i vjel kime i vjel fritë e saja dhe këtu pasaj sa so ka mësime nga kjo shemblë që kena me e marrë inshallah që zotë gjellë lërë asilë pa të shumë se këtu ka në kurajem e ne kemëve për në kurajem ose kërë allahë gjellë lërë asilë shemblë në dijes ose kërë allahë gjellë lërë asilë shemblë në ndë një punët mirë e kështu në radhë e shër realisht në vire i ka inkurajim. Por edhe, edhe kërçnimin nga njere, për shambull, është i rëndësishëm të kuptuat për mas shambullet, se nuk mund të kuptuim si duhet. Për shambull, ë, qështja përgojimit është daluar, edhim. Për Allah, u gjelë lorë, ka sil shambull që prezentan dirë një mas shëmëtu e shmërin e përgojimit. Apo, vëllajagëtë e badu kumbada,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 askurjos ban. Ai është një sigurisë, sigurisë kë shtyllë. Është një sigurisë diçka, do të thotë e vdekur. Po megjithatë, vetëse është i vdekur, disi njëri i gjallë ka neveri, ka një follë, ka një follë ë gjënje që nuk nit komat rahat kur është ai aty i vdekur apo. E paramendojë, paramendojë për shembull diçka për tek soi, jo më nat më të vdekurin. Jo kjo jo kjo mos koy dukë banolizu apo para mendone me ngëndën atmesh e ajo duke qenë vdekur. Kjo e shton shumë të shtmrin dhe kjo e çet pa saht e keqe për gojime, e që nuk kishim mundësi më njëoft. Kët shumë të shtmrin pa ndimin në këtë shembull apo, nuk kishim me me, me e ngrit nivelin e arritjeve të qsojve për deri në këtë shkollë, nëse qoftë nuk kishte më qenë ky ky shembull. Po ndeshambojt, na inkurajojnë, na stimulojnë, shambojt na motivojnë, po në anë po, tjetër edhe e qesin pa realisht, shëmë të e shmërin, e veprëve të saktuar, a që kërkohet nga një të largohemi. Këtu, ve, këtu, këtu, këtu, ose këta shambuj, në mënyrë, me dëvëtet, shumë me këllushme, si kërkohet e si ka ma erët, ne e prezentojnë të keqen që kërkohet nga një të largohemi. Në gjithashtu të ndërdozër, në shambujt e Koranit, ka, ka uh, përkujtime, ka udhëzime, ka mësime, që është vështirë me e kuptu pa këtë, pa këtë shembull. Prandaj Allahu xhallahu ola kur flet për jetën e kësaj budesorth është e shkurtër, apo do të thotë nuk është e gjatë, dhe ajo merr fund, dhe ajo pastaj të komo duksi me qen shumë shkurtë ndat kuptimin ende më shkurt se çka qenë e shkurtë. Dhe si e shaham për kët, po duhet se kjo është një vajzi mirë për neve. Kjo është një këshillë mirë për neve. Kjo është një porosie e rëndësishme për neve e që nështëa nuk ishtë mundësi me u arritë, ndikimi i kësoj ndryshe, për të nështë e këj shambull. Për ndaj, kër, shambull e është mësu si maj mirë nga njëre. Nga një shambull e është përkutu si maj mirë. Skirëve mësaj azë, si kurse kanë do të shambull në të kaluare njërës e menqur, kanë marë përfitime nga shumë mësime tjetës, e që nuk ka pas nevojë shumë me fol për to. Prandaj Hasun Elbasiu rahimullah ose para Hasun Elbasiu vetë e gambëri sallallahu alaihi wasallam sipas e dhënë me një rast kur ë uh, e kanë varruar stë njëri çfarë ka thonë. As ka fol asgjë, nuk e ka zgjat fjalimin, ah më çfarë ka thonë li mithl hadha fa a'iduh. Për këtë ditë përgatiteni. A komse si po, më atë mas e kaç. Po po atë shkojmë të ka zuq më shumë. Për ç'po tom ç ndaj eki para vetë asamblën është deri ditën me juve ka fol, ka ngërnd doshta edhe keni buajgarë bashk, tash është një i vdekur, nuk lëviz, nuk flet, madje po ja dorzojmë në tokës edhe po e mbulojmë me tokë dhe ne po vazhdojmë jetën normale. A nuk do të marrësim nga kjo? Është shembull. Ëndërgoj orientimi. Ky shembull është mësimi mjaftueshëm. Dhe tash ai së heshturi na i tregon msimin edhe porosi që duhet me i marr. Prandaj kjo është Pdo shem e rëndësishme që ta marrim përmes Kur'anit. Epsë njerëzit mund të mund të sillin shembull kështu apo. Por kurisil, kur sill Kur'ani është shumë më afuqishmë, është shumë më më domethënse. Dhe nga ky aspekt është e rëndësishme. Dhe gjithashtu të ndërtozë mjafton atë që e ka thon Zoti Gjallëora për shembull, mjafton atë që e ka thon Allahu Gjallëora për shembull, e cila është Allahu thotë Në kuran, o tilke lë mthalu në dhëribu ha lin nasi Wa ma ja kilu ha illen alimun Allah o thotë këta e në shambuj, këtu e në kërhasime Që ne po u asilëm njerëzve E këtu nuk i kuptojnë pos ata që janë të dishon Përëndaj, shambut kuranor Dhe tëtë realisht në e, e kultivojnë mendje prehëcin në kutuin me ndimin e, e, e, e drejtë na mësojnë si duhet me kuptuar planetën e rënceshme për këtë arsye të ndërrozur nëse diku t'ia ja shpjegon një gjë ko mund të mos më kuptoj por kur t'ia ja sill edhe shembullin nëse skupton atë pas shembullit e çu ç kimja mund si më jashtë ndryshe apo nëse diku ti ja thua shëmbull është një paisje e çet parapetit në kur flas ti ja atë rit zonën së kuptan e që se ka po këtë mikrofonëm, përna përra 50 dhemi, ose një që vjetë, ose kur ka qenë, e, ose përra 500 vjetë, mi fol të kujtë për mikrofonë, së kuptan e këtë qështjabë? Në këtë kuptan? E kur të jasirë shë pasaj, këshika, që qështu të dukët, kjo është pasaj, faza e fundit e e, e kuptimit e dukët. Përndaj, Allah o gjallë lehoja për men, se këta shemboj, njerë q prirje për të kuptuar, patjetër kanë më kuptuar. Patjetër kanë më kanë më i kuptuar. Andaj një herë një nga dietarët se kupton në një shëmbull po Ahmetin, tha, "Kjo është argument se un jam i injorant." I thon, "Ti tonë ti di e kiti përden?" Thot, "Gjykim për kët nuk keni ju, jo, është Zoti." Ai po thot, "Kësëmbulli e marrë vësht njerëz të diqshëm. Unë s'e kuptoj, nuk jam, nuk e më di. Prandaj është një lloj, një lloj shëmbulli është në një shkollë ku ne ngritem intelektualisht kone do të thotë uh, i i i, i sigurojm vetes një lloj mendje preqësie, mundësi me kuptuar më drejt dhe këto bëjmë përmes përmes shëmbullave. E e të tjera që mund të përmendëm mirë po po mjaftojmë me kaq lidhëm kët pikapunqje flet për rëndsinë dhe që flet për dobitë e këtyre shëmbullave. Pika tjetër të ndërluazor, nëse i kthemi Kur'anit, patyshim se Kur'ani Zoti xhallahu ala ka përmend shëmbull në forma të ndryshme njëtë nërshma dhe këneve në epe me kuptu se Allahu Gjallewala është i gjithdikë shumë ajë si do në si e shambull në që qëfar do mënyra e si e shambull dhe kur tjeshe lojlojshmërin e si e dhe si shambull pa dushim se shtuot madhrimi për zotin Gjallewala bin djën të parën me këty të këtë njerëzit për shambull unë një mësu këtë dërës që shtu mja u kalëzua për. që shtu mja u kalëzua Ponçu se kërkohet por janë më ndumë, thonë dikush jo, kët ligjrat tash ndaje kështu do bën e kështu. Do të thotë ka problem, duhet me thonë prit, joven të më bëj prit Joventetre kaq të tashmui. Ose po të thonë kët ligjrat e ke përgatit për kët kategorë njerëzish. Tash kimë shku me katun çerr dhe kët. Po më jo nuk muj, duot pa ku më ulses, problem është të, të më zbërtë. Po, narse Allahu jelle wala, sillçam nga gjithë anët, nga kjo, nga jone, domoshtë çdo kush ka mundsi me kuptova për këtë arsye, edhe lëshmërije e prezentimit është e rëndësishme. Pra ndaj, në që fa më njërë Allah prezentan shembojtë, sa për ilustrim vetëm, jo për, jo për sëqarim shkencor, nga se kja është tem e gjatë dhe tem në vetëve. Ka shembo në kuran, që Allah gjelën dhe ola të ndërëzër, let, i, i prezentan për mes personetetit saktuar apëtër, për zhjetë, për zhjetët, dhe për mes tyre Allah gjelën s'il shambujt e saktuar, si kurse për shambujt ademi me, ademi me iblisin. Këto e figura saktuar, apo? Mirë, po, kur e s'il Allah, o si kurse kemen rëfimin e, ademi të sëmë, dhe shambujt, që e s'il në kodrët e këti rëfimi, a janë këta shambujt të ndëllirë kërë e këpot me këto përësëndete, apo përmesyre së not, diqka më tepër? Së në diqka më tepër, ose për shambujt nga njëherë, Shambujt do të të përmes Thash figureve Shambujt përmes rëfimeve E s'ilë Allah në rëfim Dhe në atë rëfim ka shambuj Por anë edhe të rëfen për njërit sektuar Që i takon temës e rëfimeve kuranore Por edhe në kodë rëfimit Ka shambuj Si kurse Allah u Gjallera e përmen për, për shambuj Darabë Allah u methëren Lillë li dhine kefar umraete Nuhin umraete lut Allah u Gjallera s'ilë si shambuj Për ata që ka nëhuar Allah unë gruan e lutit dhe gruan e lutit. Për të thëguar se këto kanë qenë gratë pejgamberëve, po kanë mohuar se u ka kry punë afërsia tyre me pejgamber. Andaj skuyn punë afërsia më askand, nëse ti punë si kit mira siç ka duhet. Shikao, për me kuptu këtë realitet, Allahu sin edhe refimin se këto gratë e pejgamberës kanë besu, por edhe si shemb ndaj një kategorie caktuar të njerëzishëm. Prandaj kjo llodhshmëri është po dishëm, e llodhshmëri e, e cilla mundësën letë me i kuptu këtë ato që si ka më herëtë. Gjithashtu në Koran ka shambuj që janë do tëtë të shambuj do më me personatete, shambuj për mes rëfimit dhe nxarive cektuara, shambuj për mes natyres, krymtaris, që Allah Gjallot dhe ka, ka kryuar, apo, për nëjë Allah Gjallot për shambuj, kur do me e përmen, e, kur do me e përmen dhe eh dopsin dhe paqendrueshmërin e dallimit të idhive, e si Allahu i shembullën e marimongës, për shembull avo, ose si Allahu xhallahu i shembullën e mizës, ose si Allahu xhallahu i shembullën e kësaj bote, ose si Allahu xhallahu i shembullën e lumit, ose si Allahu xhallahu i shembullën e thacidës, e dronjve, e xhiut, e këtove. Do thotë, ato zhvillimet në natyrë që ndodhen, Allahu xhallahu na i shembull çë na kurishojmë me kuptu po rritë të caktuaru. Pandaj, në kohë që më dal njëri në natyrë, edhe më pa një një pyll të dendur me me druj dhe më u kënaq duke thith atë oksigjenin e, e, e atyrë drjevë që elsojnë dhe kaç dhe më u kthytë spija vet apo. Shembullt që anor, nëmsojse këta këta druj që po i shet mbjellur atje japin shumë kuptuar. Ka shumë shembull në Kur'an që Allahu xhallah na imson se si do të në kuptukët. Pandaj shembull në forma të druj që Zoti xhallah i permand thash qoft në në urtë pasojë që ka të bëjë me personalitet të caktuar me rrëfime historike ngjarje, madje edhe më, madje edhe më dukuri natyrore të ndryshme që na rrethojnë dhe ne jemi dëshmitar, jemi dëshmitar të tyre. Gjithashtu pikë me rëndësi që mirëshme përmend në këtë hyrje, se kishte të bëjë me hyrje në këtë tim, sa më njoftu me disa prej, do të thonë njohurive të rëndësishme që kanë të bëjë me këtë tim edhe pse ajo më e rëndësishme është se ç do të fillon të zhvillohet i shonat takime të, të arshme, mirë po disa njërit përgjeshme janë më rëndësime i ditë në lidhe me shambujte Koranit. Pika rrështu me përmën të ndërëzër është edhe dhe qërët e të ture shambujve. Përëndaj, sot njerëzit e keni po për shambu për sukses e sil shambull një kanë, dhe shku një lipa për këtë. Ose ka, si kurse thash, edhe fjallë e method, është kuptimi i të proverbave fjalët urta, do të thëngjer cirkulon shumë fjalë tëurta, por jo të gjitha janë tëurta, jo të gjitha janë të mëngjura, jo të gjitha janë të qelluara, por ja që tek njerëzit, tek njerëzit çdojesi të tilla, kjo është urtë, proverbave që thonë. A është Kurani i veçantë në këtë shembull? Sigurisht i veçantë shumë aspekte, apo mundesh me mjaftuar me shembuj tjerë edhe hiç pajrof ka Kurani, për shemb, naadim çiu E pëse, e ta shkëto është e, që e fërë, që në tonë, të në bindin të tonë? Ajo që i bënë dveçanta dhe që neve në eshton përgjëtsin për balt të në shembove që duhet me qenë me dvemenëshën dve për balt t'yre, thashtë që jënë shumë jën shum fakte. Një për t'yre është shembot kur anor të ndërdozër veqohen me formulim të shkutët dhe me thënsë kur në diskutë do të thotë para mendom me ta sill krejt jetën e kësaj bote megjitha komplikime që i ka, zhvillo me që i ka dy rreshta me një shemb. Është kjo letë e vështirë më shumë më e përmend e lehtë më kuptuohet. Një dukuri e caktuar negative qoqni, kazu, të çështni. Për shembull, sa duhet shkëmbe me kalzu? Për më kuptoj se është e keqe. Ose për shembë njerëz bën statistika, studime volumtime, për më poshtë është e keqe. Allahu xhallehu ta për shembull, një dukuri një epidemi në shoshni që është për gojime me dy me dy fjalat. E djeg akulla lëhme axhi i myta. Mangran mishin e vlod duke qenë i gjatë, vdekun. Mor fund. Andaj veçoria e shëmbullkën u është vetë janë të shkurtë në formulim, por janë të thellë në domethënie dhe në përfitim dhe në dobi, kjo është e veçantë e Kur'anit nga çfarë fjalë Allahu xhalla xhalla hu. Gjithashtu Aje që e bënd veçan të ndërur lëzër, kërën, dhe shambull të konor dhe e bënd përnirë shumë interesat me ndëgju ashtë Preciziteti i përshkrimit Për shambull të nga era, muna me tonë dhe që ka Për shambull të hoqë, shambull të ashtë shambull të tonë E bini shambull të më qërë nuk ka bashkë i shtërë Problema është gjithë mja që lu dëmonë Sakt dhe precis mja që lu dëmonë Shambullit që i bje kompakt me ndimi që dëme e e përmendafën. Nështë në Koran ka përcizitet të skajshëm maksimal, nuk ka levizja absotisht nga jo që dëshruet të të tërsmudotët përcilet. Përëndaj, e veçante e shambuj kërën në është edhe në përcizitetin e skajshëm që është i i prezentua në këta shambuj në mes të në mes të shambulit dhe ati që posilës i shambullë dhe ati që posilës i është preces i sakt shambullë të mam i sakt në të gjitha ato elementet që e përbëjnë shambullin do të të orientojnë në kuptimin e drejtë ati që posilës shambullë në të një ka e për shambullë mundemi që teorin që e prezentujnë i kune sakt i din që e prezesimu i kune sakt Por çka mundsi e rënë teorin me shëmbullin. Prandaj dikush për shkakun debat të polemik, ka mundsi që teoria e kotakt kur e sill shëmbullin ai vetë e rënë teorin me shëmbull gabim. Andaj nuk duhet na ta, do të thot më u kop jashtë akon me shëmbull. Më nin fal, di shëmbull tjetër, se ndan nuk kena aftësi me kon shumë preciz. Ne kemi mundsi para më aq jo preciz me kon. Në sirën e shemblëve, sa që kjo precisitet mund të në kushtonë edhe me rënim të komplet idejës që mund të më kone saktë. Nërsa Allahu Gjelloh kur siel një dvërtet, kur Allahu Gjelloh ora siel një, një besim që duhet të kemi, ja siel shemblën shumë precis, i qenë nuk e ne vizë absolutisht atë që ndrim nga qëlimi i kërkuar. E kjo është e veçanta këronit. Pardam per shëm Allahu xhallahu ala me sill shëmbull se dunar se shkurt e kujtë sill shëmbullin, apo kjo gat është. Apo ja ska ashtu. Asnjë shëmbull kuranor nuk e rrënon një muslimc të caktuar që Allahu domthon, por ne jam precizë, jam saktë. Dhe krasa se që është precizë është sakt, jam vërtetë. Shëmbull është ashtu. Që shëmbull është ashtu. Për shembull, kur Allahu xhallahu ala e sill shëmbullin e pergjimit, po them që donjëse mos mos A sillëm shembuj tjetër, shembuj progojimet. Sa është sikur se kjo? A është kjo saktë? Sakt është saktë, është. Gjasë nuk e din dënimin real që meriton për gojusi dhe e sa artë shtumtësh me as kurse? Më mirë se Allahu e di varen. Unë kam mundsi me shembull, mund të nuk është i saktë. Nuk është i saktë ky shembull. Nuk ka çështot, gjasë kjo që ti po prezanton nuk ka kaçemondos si shembulli, nuk ka kaçë tmerrshme si shembulli, ose nuk ka kaç që... Ërvëshmëso shembull, nuk ka kaç e vlerëshmëso shembullin. Mund të thësh shembull mirë, i formuluar drejt, por nuk është i sakt. Andaveçuria është shembull, është se janë precizë dhe janë të saktë. Është e vërtetë e plotë, e vërtet absolute në atë që Allah xhallahu te ka te ka përmand. Kur thotë Allah xhallahu për shembull, edhe për jetën e kësaj bote. Është e vërtetë ajo që Allah ka thënë. Nëse ai jeni më mosmiri jetën e kësaj bote, dhe këtë botë nga sa e ka, ai ka, ka krijuar e kështë mëronë. Përndë e kjo është e veçante e, e shemë të kurënë. Dhe gjithashtë e veçanta e shemë të kurënë si kurseci si ka mërë të mërë të mërë vëzër është edhe dëmë dë thonë, lëjlëshmëria t'ju në. Lëjlëshmë lëjko. Aq janë të lëjlëshmë shemë të kurënë, sa so që korejshtë e mikës edhe, edhe kundërstartë në pejgamberit ali i së të të zëmë në atëku, nuk kanë pas kapacitet intelektual me kub, me kupt duke llojshmëri e kanë filluar nga ky pozicion me e kundërtu Koranin çfarë shembull bientë kam? Çu gjendsembull pram mizën, ka, ka mizën, për shembullën. A do të ka për shembull mizën po? Po. E ka për shembull Devën, e ka për Allahu xhalla shembull, Mari Mongun, ka për Allahu shembull shum Dhe ata ka mund që sh Shambulli që është sh në kuptimin e në qëmu Allah u kohon Inna Allah la estahian Jedribe jo, me thëren ma Beaudat e në fema Allah u gjallë levan nuk tërpërëhot Ose me atë kuptimin e sësatë Nuk ngushtohet Asë nuk kompleksohet Me silë qëfar do shambulli Saj qëfar do shambulli që silë Me qëfar do shambulli jë më poshtë Me mizë, marimung, me marimungë Me qëka do kohetë Dhe duhe puru shambulli të mdhajë duk shumë apo Allahu xhallahu më mar ibu i karzuar. Ai e lloish m' për të gufuçin dhe epërsin e, e dijes Allahu xhallahu ola mbi dirë njerëzve. Prandaj Allahu xhallahu ola me çka do një mposht, me çka do një gjën zan, me çka do Allahu xhallahu ola vërteton saktësinë e fjalëve time, me çka do ai vet. Me me ke çese. Daudaten fama فوقها. Allahu më sill një mushkë ka shembull. ë që a kamite, ata se kanë kuptu më shkojnë në atë ku, e kanë kuptuve si një insekt bezdisës që ku të kafshanë mjëtë është të ukru, qëka që kanë kuptu që është që a mund mitskoja kur këtë është, et... në atë ku sotë kur pa e studiojnë më shkojnë, jënë më hnitë që a kam kjo më shkojnë, apo? jënë më hnitë në më një që që e në zire e gjakën, që që e thithë, që e që e bërë e edhe lbie nuk dene Allahu siell edhe këtë shembull të vëllëshëm, sa më rëndë. I siell Allahu xhallahu ole për të sharuar dhe për të vërtetuar saktësinë e fjalëve, e fjalëve të Tij. Prandaj e veçantë e këtë ndërsa është i llojëshëm. Çka nuk gjon këtë shembull? A ka me mushkoj, a ka me miz, a ka me deve, a ka me me druj, a ka me gur, me gjithçka, sikur të keni mësuar mirë po. Ja shembull më të shumë preciz. Shumë të me thënës, shumë të sakt, shumë të vërtit, si kur që e sekum diri, diri më tani atëm. Dhe pika e fundit të ndërëzit për këtë legjera sonë të sonëta është qëka sinojmë me shambut kuranorë, qëka na duhet me arritë, dhe qëka realishtë zote gjellëvo ala, do më dhonë, qëfarë qëlimi kanë shambut e kuranit. Nëmejtë, në ne e sekum fillim sharimin, mirë po për me qenë halama preces djetarët kanë thënë kështu shambut kur anor në sërimin më skurët rëtë mund shumë pa uzurën pika sënojnë realizim në dy objektive më dhore, dy qëllimi më dhore qëllimi parë është të vërteton kuptim të saktum ka dhe qka është e botës kuptimore apo abstraktë kuptim është amo sot e praktiksh. Sqarimin e këtij kuptime. Për mos shembullit synohet në këto fjalë. Andaj ka shumë gjëra që na si na kuptuatë që duhet, na mendojmë se kemi kuptuar, por ende janë bëth në psokte. Tek kur kemë ishir në shembrit, apo kena më u vërtetuar se sa kemi mungesë në kuptimin e këtij realiteti. Apo Për shembull, se kur të thash jeta e kësaj bote, a ka ndonjë kuptim edhe kësaj bote? Dashur plot do të prem jetë e botë 800 të shkurtë të më lëndë është orë mushë. Është ka shembull që Allah u sjell për një duni pak më ndryshe. Andaj ka kuptim, ka koncepte që do thot kemi mangësi të madhën kuptimin e të gjithë këtyre. Vië shemb kuranor për ta për ta sqaruar këtë kuptim. Dhe gjithashtu synohet përmes Shemlë të kërën orë, shërimi i dispozitave dhe i regullive si të saktuarën të. Si kërës në qekat e këpërgojimi. E kuptojmë që, ama, kërë vjenë kështu, përnda edhe djetarët kanë thënë, se një prej, e, një prej mënyrave, një prej mënyrave, ku e di me e dalu mëkatin e madhë nga mëkatin i vogël është, përmes shemlë të qesilë. A ka mundësime në konë përgojimi mëkatin i vogëlë, Nëse lolja ka në si shembulli me hungër mish në dekun 10 njerëz apo apo mundsi, pa mundsmersht. Prandaj disa prej ulëmave se te proguimi ka paos po mos pajtimë. Po mendimi më saktë dhe më i prerë dhe pa kontradiksion mësë është po me katë vetë mbllautë. Po ju se libri i Kur'anit, hadith nuk e gjozo gjindaj mall. Që drejt për drejt. E kush ndan bimond për me vërtetues është mëkat i mall, mja dhun kët dispozit shembulli. Cekasi Allahu xhelalu alam. Prandaj për, për mëshëm kuranor vërtetojm dhe verifikojm kuptimet tona para, dhe për mëshëm kuranor apo i njohim drejt dispozitave e shariatit ku ka e kanë vënë, a është kanal apo kapush? E kështu më rad, gazet tekni edhe dispozitat kanë sulkundje dhe kanë një për një, për një rikthim në vendin e duhur. Me këty çdo vendim, çdo dispozitë ku komaret, as mos më ngrit për te niveli çka ko, por as mos më ul e nga njëra, shambut kuranur mundësojnë të dyatë, edhe kuptimin për edhe dispozitën. Ndërsa, në nënë tjetër të ndërlozër Allahu Gjellewala për mes shambuive do të të realizanë qëllime që kanë të bëjnë me besimin dhe qëllime që kanë të bëjnë me sieljen dhe edukatën e, e njërit. Andë edhe në këtë aspekt një shpesojnë me, me përfitu të forcohemi në besim, të shtojmë bindjet tona në besim, por edhe për më shëmbojmë të përmirësojmë cilëtinë e besëlleve tona, dhe cilësinë e, e e moralit, dhe cilësinë e karakterit tonë. Andaj kur Allah jep lavra sill, për shembull, shembullin e Marimongës, shembullin e Mizës, kupost i luftëtarin, kupost Gjitë dhe arëm të tëtër, pasë Allahicëlle. Dhe sotë, e pa bëtë bëndja, në besimë. Allahicëlle, s'il shëmboj që flasë për rinjaljen. Për rinjaljen, se kurse eshte në suni asim, kalle men juhili e dhame, në ka prunë një ashtë, i ka thonë pegama është men juhili, kush ka me rinjalë kër bonke të hjeplorë. Allahe kuj ka thonë kul juhijhe le dhe i nëshë eha, ewele mërë, aje që ka par, i ka kryhë herën e parë, i kryhë në peta. E ka pru shambën e filimit me, me të fundit, e kështë të më radhë. Andaj ka shambën për një gjaldjen, për daljen për Allah, për kiametin, gjitha këtu në shërbim të besimit. Dhe shambën që e regulu edukatën tonë, moralin tonë, silen tonë. Së si kështë e ke marë të lukmanin, mos e ngritë të zëtë dhe në zërën pëse, i në në në kërë lasuat i le saut Shambën e e zëtë ngritur Bezdis shumë E ka sir me shambën e kujtë Të gomorit Ose për shambën surën El Isra Nësë etës Me mëndi malësi I në kellen të hrikë alërda O lën të blu gëllë gjibale tula Të s'ki mundësi asmej S'ki mundësi mej shafit koda Të e s'te me t'i koma Në mrena bjexve qa që i malë që jetë jafën S'ki mundësi të t'i t'i jeni Në guralecë në shkën bën Kusht Vëlen të blokallë gjibale ula. të ula, të lënë të astokës të susurën e shafit, a së në rrinë madhësin e kodrëve. A këmësime ku një madhës e kodrëve? Delë para një bjeshë ka e këqyrë kushje. Shemë punë ka proa lau gjëllëva për shumë tushme e mëndi madhësis, të edukan në modesti, të edukan në mënyrë që me më komuniku. E kështë më rrahtë. Andaj, shemë në kërën orëtë, në në në në në E shalimën e dispozitave, ato gjithashtu në raport me neve, e përmirësojnë cilëtin e besimit në Allahu xhallahu ala, në botë tjetër, në këtë ato që grupet më besuo, dhe gjithashtu e përmirësojnë moralin dhe e përmirësojnë cilëlin ton dhe e përmirësojnë në parajsë. Ato që Allahu xhallahu ala ka kë kërkuar prej neve, çoft kur komunikojmë ne me Zotin xhallahu ala ose kur ne komunikojmë me njëri tjetrin. E të tërëta të të të të shumë ta të dobi çë i sillin shambut kuranor e çmelena lojalla në shtyllimin e tyne në ardhmë do të mundohemi që të sillim dhe të kemi, do të thotë në përputhje me këto qëllime, që të që përfitojmë nga ato që i përmenda më herët. Allahu na dëshërtësh shëndet dhe hajër, e Allahu xhallah lejon edhe sinqeritet dhe sukses, që ne me vërtet të trajtojmë si duhet, të kuptojmë si duhet me atë prezencë që çka ka fillim, që këta shambut me vërtet të na e shtojnë edhe më tepër mendjebrësi dhe mendje ndritsin, me i kuptu drejt si duhet dhe me ndritsim të mendjes të shuhëm gjitha ato të meta që i kemi për mes shembrët të koronit. Me ka që pojdofun dhe në të akiminarëshëm, Zotë Jushtu Rediruat Osarullam ala Muhammedin wa ala Ali Osahbe Osallam rësime mën këthirë